У Києві я ніколи не кохався з повіями. Зрештою, в будь-якому іншому місці світу також, як здається мені, хоч я можу помилятися. Це не те, щоб якась особлива моральна засада, це взагалі не засада, це той випадок, про який кажуть, ну так уже склалося. У той же час жінки на продаж мене справді цікавлять і шалено ваблять, але радше не як об'єкти моїх сексуальних домагань, а як... що. Як об'єкти моїх польових досліджень? Того липневого вечора, рік 2003, жодних сумнівів, ми з Ірваном навідали тодішню родину Або і Кабо в їхньому тодішньому помешканні на Стеценка, десь поміж нивками, серцем і виноградарем, чи по народному на Берківцях. Або згодом відпровадив Ірвана до маршрутки. Не на Ірпінь, а хоча б до Святошина. Коли Або повернувся, ми в смак допаячили все, що в нас було. Десь коло першої ночі я запакувався в таксі і пустився до готелю. Готель називався «Козацький» і це відповідало моєму настроєві. Від того, що мені добре, я часом вигадую для себе роль і тут таки входжу в неї. Переважно для одного незнайомого глядача. У таксі я грав для водія. Я вдавав із себе росіянина, а радше навіть Кацапа, самовдоволеного і вальяжного з тих, які досі вважають Київ руським городом, а себе самих пупом землі. Я був багатим і п'яним великоросом у провінційній столиці задрипаних малоросів. От ким я був. Тому я зажадав, щоб водій зробив музику голосніше, той послухався, співали на моє здивування англійською. Тож я зажадав, не ті чинь наше русське хулі слушать. Водій відповів щось ніби «Та всюду одно і те же, на що я скомандував шукати русське радіо, і він його тут таки знайшов». Добре, що це потривало лише до початку Михайлівської, де я вийшов поруч з готелем. Водій так і не вчинив мені опору, хоч як я того сподівався. Щойно він від'їхав, як зночі на мене насунула велика блондинка і, відома штука, спитала вогню. Поки вона прикурювала, я зауважив ще одну, трохи звіддалік. Велика блондинка кликала її до нас, але та саме стопнула якогось ідіота на, скажімо, вульво і далі рушила в ніч уже з ним. Велика блондинка сказала на свою подружку «Дура», після чого спитала, чому я говорю російською з таким акцентом, наче я з Прибалтики. Взагалі-то я не говорю з акцентом, але чомусь їй так здалося. Я не схотів її розчаровувати і підтвердив цю версію. Гра тривала, хоч моя роль змінювалася. Сибірський ведмідь мусив терміново перетворюватися на риського бізнесмена. Балтійська культура поведінки не дозволяла піти просто так. Я замовив нам пива в якомусь усе ще відчиненому шантані на розі Майдану і Бориса Грінченка. Вона захотіла чіпсів. Дівчина була справді великою і білою, але не пухнастою, а радше пухкою, затягнутою в безрукавку з чорної шкіри на голе тіло, яке являло собою передусім бюст. У загальних рисах щось на зразок металістки, але в пом'якшеній версії – Мова пересипана українізмами, звук Г винятково фрикативний, макіяж густий і масний, 100% дівчина-хахлушка з російських серіалів про московську кільцеву. На лівому передпліччі вона мала татуйовану кобру в бойовому роздутому стані, на яку я, можливо, і не звернув би увагу, якби дівчина сама не назвалася коброю. Не пригадую вже, що спричинило що і що було першим – тату – чи прізвисько. Але між ними існував прямий причинно-наслідковий зв'язок. Найсуттєвіший фрагмент нашої нічної розмови я згрубша виклав у вірші «Фамілія Грузіна». Для тих із вас, які ніколи не тримали в руках моєї збірки пісні для мертвого півня, я невдовзі наведу його повністю. Ті, які його знають, мусять мені це пробачити. Пам'ятаю, як по шкірі пішов мороз, коли кобра зненацька зіскочила з нормальних тем і вдарилася в політику. В березень 2001-го у вуличні протести. Ой, та у нас тут таке творилось, ти що? Але мороз по шкірі пішов не від того, а щойно коли вона згадала про Георгія, тобто про Гію. І тоді я? Чому? Чому ризький прибацений жужик вирішив перевірити її громадянську свідомість, і спитав у неї, як його, того сумасшедшого грузіна, прізвище. А вона трохи подумала, сказала «щас», а потім сказала «Кікабідзе». «Вибач, Георгію, якщо можеш». Востаннє я бачився з ним у київському ж таки потязі 3 січня 2000 року. Дату я пам'ятаю точно не лише тому, що мені чомусь запам'ятовуються дати, а тому, що на те була причина. Я повертався з похорону Соломії, а Гія повертався зі Штатів. І діло було у вагоні-буфеті. І він, не змовкаючи, розповідав про Штати. І про свою майбутню газету в Інеті. І про... Я його більше не бачив, а потім у вересні вони його випасли остаточно. Ну добре, ось той вірш. Кікабідзе, твердо сказала вона. Його фамілія Кікабідзе. Що за дурна ідея. Частувати пивом по вію о другій ночі, видаючи себе за бізнесмена з Прибалтики в київському відрядженні. І все ж, яка нагода почути, що собі знає тутешній народ про країну, в якій живе про тих, кому вже ніколи в ній не жити, про тих, кому не жити зовсім. «Іво у Білі», – розповідає вона, – «он слишком много копал. Он був самий лучший журналіст нашої страни». «Я не можу виправляти її помилок. Не можу знати, як усе було насправді» яка насправді в нього фамілія. Просто хочеться вірити власній прихні. Я – бізнесмен з Прибалтики. Так, бізнесмен з Прибалтики. І мені вже з раннього ранку у цій країні підписувати угоди, обмивати їх, жлуктити каву, коньяк, колтати атенобене, слати факси і смс і звалювати пошвидше до своєї риги. А вона все повторює і повторює Кікабідзе. Кікабідзе – його фамілія. Не знаю, скільки разів кобра повторила це неправильне прізвище, але пригадую, як зненацька мені зробилося тоскно. Можливо, я уявив, як ми доп'ємо пиво і шантан зачинять, отже в нас уже не вийде замовити ще – і мені доведеться запрошувати її до свого козацького номера, і потаємно заводити в готельний вестибюль, і вести до ліфта, дивом оминаючи засідки готельних козаків, які все одно на випередки храпітимуть, і тим самим умре моя остання надія, що її не впустять, що нас виженуть, і як мені не спаде на думку нічого кращого, аніж у ліфті погладити її по роздутій кобрі» а потім ще ця необхідність кохатися в одномісному ліжку, за вузькому навіть для мене самотнього. Тож, коли вона пустилася втікати у бік хрещатика, прихопивши зі стола з півсотні гривень офіціантської решти, я, найімовірніше, з полегкістю зітхнув. Я хочу сказати, що Київ трохи як та кобра. У нього душа огрядної доброї повії, і він ще молодий, а тому нерозумний, іначе тісто, піддатливий. Ні, не так. А тому тут ні до чого. Він просто нерозумний. Та й ніякий він уже не молодий, якщо йому справді 1527 років. Тобто, якщо Рим це вічне місто, то Київ це вічне тісто. заради виживання він, як і кобра, Готовий переходити з рук у руки. І не дванадцять разів, а безліч. На відміну від більшості столиць, він не антипод власній країні. Не її заперечення, а підтвердження. Тобто її ж таки згусток, есенція, концентрація. І тому він до неї такий байдужий. Адже й вона до себе байдужа. Іншої столиці для такої країни в мене і в нас немає. Місто замацали, захапали, зачовгали подихами, згуками, кроками. Ну так, хочеться погоджуватися мені, ну так. Замацали, саме те слово. Паліка знає, що пише. Але в одному з листів я врешті знаходжу щось таке, за що вона його досі любить. А найбільше мені в Києві бракує одноколійного трамвайчика, який ходив у нас під вікнами вздовж ботанічного саду по Толстого. Він був із двома кабінами для водія, і в цього маршруту не було кільцевого повороту, просто їздив туди-сюди. Тобто на кінцевій водій переходив з передньої кабіни у задню, і задня ставала передньою. Це було років 23 тому, коли все навколо здавалося дуже великим і таємничим. Я віднімаю 23, і це дає 1986. Я додаю 13, і це дає 1999. Я додаю, віднімаю. Це якісь такі пазли з датами. І все, що в мене виходить, обов'язково складається в якийсь неймовірно важкий і важливий рік».